eginen dut dato urtean. Galdera hoje erantzuteko bildu dira zazpi ikasle eta gura solarun batuntan, ko-mailako ikasketan saloera baiionan, Basotik landa eta hortean hiruguga landa ere ikasleek orientazio bideak ezagutu hal izan dituzte Glen elkartetean etxean, orotara laurehun bat formazio proposatuak ziren saiez barginetan entzun dezagunak gauza bat saloiaren anantoatzailea da. de pouvoir renseigner les jeunes sur ce qu'ils vont pouvoir fairepres Elburua da gazteak bideratzea basoa ondoren ikasketa luze edo labur ja izan zeintsaletan diren komertzioa, zientzia, bakoitzak hauta dezan gerolako bere lanbidea Tu er du Hemen dena ordezkatua da turismoa ostalaritza, komertzioa artea arma da Ataturgin eskaintza guusia badugu bordaletik eta tolosatik gaigarri batzuekin Kaik laure, d'une formation. Dour avec des compléments de Bordeaux et de Toulouse, donc il y a quasiment 400 formations sur le salon. J'ai l'impression que c'est un état qui a été élevé, et qui a a été élevé, et qui a été élevé, et qui a été l'élevé. Et comment est-ce que tu as dit Johan Oui, c'est vrai. C'est vrai, Ba, gero, sinest janber janber badut joanen isme ba. Shiko. Eh, <laughs> uh, uhengo uhteko eskolak ikusteko, zergiknal kotudan, uh, nabe konduke turismoan egin, hgeritiko aur uh, ikusi dugu uh, mia hitzeko uh, lycée hôtelier, uh, SAS Nilé nire Léne, uh, niren Lénaia da, eluden uxtan egita turismoa ikolabate Horregaetik iku uh, izberdut. Ba, badia inferroormazio asko, nintesgarriak eta... Laniteko erreken inguruan, urlaren inguruan eta hien eko sistemen inguruan. Eta azri kutsi dut zuzaloidanak. Kutsi dut, xempeleko Saint-Christof. Uh, Angelo eta pagoeko universitatea, biologia eta... Eta prezira, eko alergitik campo ikasketan egiteko? Uh, bo, bai. Ametxeak ortofonista ikaskatak egin nahi ditu, xaloiara diteak balio oduen ez galdi gindio gu. Bruzea da piskat eta diendea inz bat. Be, izaitan alda, behar, idea zaz bat izan behar da, ezin duzu dena ikusi, e, ez behar inbazuzu ideiik, ez zobera, da, zaila ba, Be, nahi egin ortofonista eta dokumentalizazioa hartu dut eta ikusteko. E. Taberdin zauzu, hemen idioatea? Bo, piskat min egiten du, behinan dira bos torte eta gero lehenuk egin, fein, lortzen balima dut, ortofonista euskaraz egitea eta berri zemen eta orteza egiteko. Bordale, toloxa eta tarbesan eskaintzen dituzte formakuntzak gehen bat, baina Baionako fakultatea hor zen ere, urapalate giri galdekin jogu garantzitsua denez Baionako unibertsitataren presentzia. Beti uh, presente gomer da, alako tokietan. Hemen dik bihaztera izanen da ere ate irekia kooperazioa Bayonako fakultatean. Zenta hemen, bon, importanta da, egotea, baina baldintzak ez dira behar bada oberenak, hemen zenta jendea bada, harrabotsa uh, Esta mila formación, esta verás, y uh, gara.